Розділ 4. Основи портфельної політики пасивного інвестора Основні характеристики інвестиційного портфеля зазвичай детерміновані позицією або характеристиками його власника чи власників. З одного боку, це ощадні банки, страхові компанії і так звані законні трастові фонди. Ще 20-30 років тому в багатьох країнах закон дозволяв вкладати кошти лише першокласні облігації, а в деяких випадках у високоякісні, привілейовані акції. З іншого боку, це успішні і досвідчені бізнесмени, які включають у свій інвестиційний портфель будь-які облігації чи акції, які вони вважають перспективними. За добрим давнім принципом, той, хто не хоче ризикувати, задовольняється відносно скромним прибутком від своїх інвестицій. Саме на ньому ґрунтується загально прийнята ідея інвестиційної діяльності. Рівень прибутку, якого хоче досягти інвестор, певною мірою залежить від ступеня ризику, на який він готовий піти. Але ми з цим не погоджуємось. Рівень дохідності, якого прагне інвестор, швидше залежить від розумових зусиль, які він хоче і може докласти до виконання своїх завдань. Пасивний інвестор, який прагне зберегти вкладений капітал, витрачаючи на операції на фондовому ринку якомога менше сил і часу, отримує мінімальну дохідність. Натомість максимальний прибуток одержить прискіпливий і підприємливий інвестор, який застосує до реалізації своїх операцій максимум розумових здібностей і навичок. Ще в 1965 році ми зазначили, у багатьох випадках реальний ризик від купівлі вигідних або недооцінених акцій, за якими стоїть шанс отримати великий прибуток, виявляється меншим, ніж у разі покупки звичайних облігацій із дохідністю 4,5%. Як з'ясувалося, в цьому твердженні більше істини, ніж ми очікували – оскільки впродовж наступних років навіть найкращі довгострокові облігації втратили значний відсоток своєї ринкової вартості через зростання процентних ставок. Проблема розподілу акцій та облігацій Раніше ми вже окреслили загальні принципи портфельної політики пасивного інвестора, який обіймає оборонну позицію. Дивитесь коментар до розділу 2. Він має розподілити свої кошти між високорейтинговими облігаціями і акціями. Ми запропонували ключове правило, згідно з яким інвестор за жодних умов не повинен вкладати менше 25% і більше 75% своїх коштів у звичайні акції і, відповідно, купувати більше 75% і менше 25% облігацій. Оптимальне співвідношення між цими двома основними інвестиційними засобами має бути рівномірний стандартний розподіл, тобто 50 на 50. Традиційно основна частина для збільшення частки звичайних акцій в інвестиційному портфелі вигідні ціни на акції, які сформувалися на затяжному битчучому ринку. Таким чином, розумним рішенням буде зменшити частку звичайних акцій менше ніж до 50%, якщо рівень цін на фондовому ринку, на думку інвестора, став небезпечно високим. Такі прописані істини завжди легко озвучувати, проте важко виконувати, бо вони суперечать самій природі людини, яка призводить до появи надмірних станів на бичачому і ведмежому ринках. Складно уявити, що пересічний інвестор, дотримуючись подібної розумної політики, Продаватиме свої акції, коли фондовий ринок зростає понад певний рівень, і купуватиме їх після падіння ринку до певної межі. Усе тому, що середньостатистична людина діє і, очевидно, діятиме всупереч тому, що пропонуємо робити ми під час заморочливих підйомів і спадів на фондовому ринку, які траплялися в минулому і яких, ми переконані, не уникнути в майбутньому. Якби межа між інвестиційними і спекулятивними операціями сьогодні була така ж чітка, як колись, ми могли б уявити собі інвестора, як торговця пройдисвіта, який продає необачним спекулянтам невдахам цінні папери за захмарними цінами, а потім скуповує їх за безцінь. Якщо така картина і здавалася буде трохи правдоподібною в минулому, то навряд чи її можна ідентифікувати із фінансовими змінами, що сталося після 1949 року. Немає жодного підтвердження того, що професіонали, які керували взаємними інвестиційними фондами, діяли за цими принципами. Навпаки, частка акцій у загальному портфелі двох основних видів інвестиційних фондів – збалансованих і акціонерних – рік у рік зазнає незначних змін. Їхня торговельна активність пов'язана здебільшого зі спробами знайти більш привабливі об'єкти для інвестування. Оскільки, як ми вже неодноразово запевняли, колишні межі між інвестиційними і спекулятивними операціями на фондовому ринку вже майже стерті, а нові ще не встановлені, ми не можемо запропонувати інвесторові надійних інструкцій, як зменшити частку звичайних акцій у своєму портфелі до мінімальних 25%, чи збільшити її до максимальних 75%. Ми лише наголошуємо на тому, що загалом інвестор не повинен вкладати більше половини своїх коштів в акції, якщо він не певен у непохитності своїх позицій і не знає чи зможе холоднокровно сприйняти падіння фондового ринку, подібно до того, що трапилося в 1969-1970-х роках. Важко уявити, що могло б виправдати подібну впевненість за такого рівня цін, який склався на початку 1972 року. І тому в цій ситуації ми б не радили збільшувати частку звичайних акцій у портфелі понад 50%. Водночас майже так само складно давати якісь рекомендації щодо зменшення її частки нижче 50%, якщо лише сам інвестор не стурбований поточним станом ринку і при цьому буде задоволений обмеженням своїх подальших операцій під час наступної хвилі зростання, скажімо, до 25% від своїх загальних фондів. Далі ми спробуємо показати нашим читачам, що станеться, якщо підходити до використання формули 50 на 50 надто спрощено, Вона передбачає дотримання по можливості рівномірного розподілу активів в облігаціях та акціях. Коли зміни рівня ринкових цін призводять до збільшення частки акцій, наприклад, до 55%, то баланс портфеля повинен відновитися за рахунок продажу 1.11 звичайних акцій і покупки на цю суму облігацій. Аналогічно, зменшення частки акцій до 45% супроводжуватиметься продажем 1-11 частки облігацій для додаткової купівлі звичайних акцій. Тривалий час, починаючи з 1937 року, Єльський університет дотримувався подібного інвестиційного плану, але нормальним показником вважали частку звичайних акцій у портфелі на рівні 35%. Проте, на початку 50-х років фінансисти Єлю відмовилися від цієї колись відомої формули і в 1969 році інвестували 61% активів свого портфеля у звичайні акції, зокрема й невелику кількість конвертованих. У той час фонди пожертв до сфери управління, яких належав 71 заклад подібного типу, тримали у звичайних акціях, 60,3% від загальної суми активів на суму 7,6 мільярдів. Цей приклад Єльського університету наочно демонструє, як стрімке зростання ринку може призвести до майже фатального кінця надзвичайно популярного в минулому формульного підходу до інвестування. Ми все ж таки переконані, що наша версія формули 50 на 50 дуже важлива для пасивного інвестора, вона проста в застосуванні і без сумніву скеровує інвестора в правильному напрямку, а ще дає своєму прибічному принаймні відчуття того, що він робить бодай щось у відповідь на розвиток ринку. І нарешті, що найголовніше, вона не дозволяє інвесторові дедалі більше втягувати в операції звичайні акції, коли ринок набирає небезпечних висот. Ба більше – Інвестор, який дотримується справді консервативної політики, буде задоволений прибутком, який дає половина його портфеля в умовах зростання фондового ринку, тоді як в умовах серйозного спаду ринку він може втішитися тим, що стан його справ набагато кращий, ніж у більшості його авантюрних друзів. І хоча запропонований нами варіант розподілу капіталу в співвідношенні 50 на 50 – це, поза всяким сумнівом, найпростіша програма на всі випадки життя, він може виявитись не найкращим із погляду досягнутих результатів. Не можна безапеляційно стверджувати, що той чи інший підхід, механічний чи будь-який інший, гарантуватиме вищу дохідність, ніж його альтернатива. Вища дохідність за високоякісними облігаціями, порівняно з акціями подібного класу, це вагомий аргумент на користь збільшення частки облігацій у портфелі інвестора. Вибір інвесторам конкретного співвідношення між двома видами цінних паперів залежить насамперед від його темпераменту і підходу до ринку. Якщо інвестор здатен холоднокровно зважувати всі шанси, то він охочіше погодиться на 25% частку акцій у своєму нинішньому портфелі, очікуючи моменту, коли дивідендна дохідність становитиме, наприклад, 2 третіх облігаційної дохідності – щоб відновити співвідношення 50 на 50 між акціями й облігаціями. Якщо рівень фондового індексу Доу-Джонса тримається на рівні 900 пунктів і розмір дивідендів, які виплачуються за акціями, дорівнює 36 доларам за штуку, то інвестору необхідно дочекатися або падіння дохідності за оподаткованими облігаціями з 7,5 до 5,5% без зміни поточного рівня акційної дохідності, або зниження індексу Доу Джонса до 600 пунктів, якщо при цьому не спостерігається зниження дохідності за облігаціями і зростання дивідендів. До моменту покупки може призвести й інша комбінація цих факторів. Це не дуже складна програма, найважче застосувати її на практиці не відхиляючись від неї, не кажучи вже про те, що під час її реалізації можуть виникнути проблеми, пов'язані з її консервативністю. Облігації в портфелі інвестора Вибираючи облігації для формування інвестиційного портфеля, необхідно відповісти на кілька питань, які облігації варто купувати – оподатковані чи звільнені від сплати податків, короткострокові чи довгострокові. Відповідь на перше питання – суто математична справа і залежить від умов оподаткування доходів інвестора. У січні 1972 року можна було обирати між двома видами облігацій із строком погашення в 20 років – корпоративними облігаціями з рейтингом AA з дохідністю близько 7,5% і першокласними облігаціями, звільненими від сплати податків з дохідністю 5,3%. Термін «муніципальні облігації» загалом стосується всіх облігацій, звільнених від оподаткування, зокрема, і державних. Таким чином, для облігацій з обраним строком погашення перехід від корпоративних до муніципальних призводить до зниження дохідності на 30%. Тож, якщо максимальна ставка податку для інвестора перевищувала 30%, то йому вигідніше було б купувати муніципальні облігації. І навпаки. Якщо його максимальна податкова ставка не перевищує 30%, то краще купувати корпоративні облігації. Одинока людина починає сплачувати податки за ставкою 30%, коли її оподаткований дохід перевищує 10 тисяч доларів. Для подружньої пари така ставка застосується, коли сукупний оподаткований дохід перевищує 20 тисяч доларів. Очевидно, що більшість одиноких інвесторів отримує вищий чистий дохід від придбання не якісних корпоративних, а якісних муніципальних облігацій. Вибір між довгостроковими і короткостроковими облігаціями пов'язаний із пошуком відповіді на інше питання. А саме, якщо інвестор хоче вберегтися від зниження ринкової ціни облігації, то чи влаштує його, перше, більш низький рівень річної дохідності, і, друге, чи готовий він відмовитися від можливості одержати значну вигоду від фундаментальної вартості інвестованого капіталу? Вважаємо за краще проаналізувати це питання в розділі 8. У минулому єдиним розумним придбанням індивідуального інвестора на довгострокову перспективу були ощадні облігації, які випускав уряд Сполучених Штатів. Їхня безпека була і залишається незаперечною. Вони забезпечували вищу дохідність, ніж інвестиції в інші першокласні облігації. Інвестору гарантована можливість їх викупу. Крім того, вони мають і інші переваги, які забезпечують їхню привабливість. У попередніх виданнях книги цьому питанню було присвячено цілий розділ – «Пощадні облігації американського уряду». Справжня знахідка для інвестора. Слід зазначити, що для американських облігацій усе ще властиві особливі риси – які перетворюють їх на вдалу покупку для кожного інвестора. Ми вважаємо, що для людини із середнім, скажімо, в 10 тисяч доларів капіталом, призначеним для інвестування, вони залишаються найпростішим і найкращим вибором. А от інвестори з більшим капіталом можуть обрати інші, більш привабливі середньострокові облігації. Розгляньмо кілька основних типів облігацій, вартих уваги інвестора і коротко проаналізуємо їхні загальні характеристики – безпеку, дохідність, ринкову вартість, податковий статус та інші особливості. Ощадні облігації США серії E, -E Ми розпочнемо з аналізу їхніх основних властивостей, а потім коротко розглянемо численні переваги цих унікальних, привабливих і надзвичайно зручних інвестиційних об'єктів. Виплата відсотків за облігаціями серії H відбувається раз на півроку, як і для інших облігацій. Рівень процентної ставки складає 4,29% для першого року і 5,1% річних для наступних 9 років до їх погашення. За облігаціями серії E відсоток не сплачується, а дохід інвестор отримує за рахунок зростання ціни їхнього погашення. Облігації продаються за ціною, що дорівнює 75% від їхньої номінальної вартості, а викуповується за 100% вартості через 5 років і 10 місяців після їх придбання. Якщо облігації утримуються в портфелі впродовж усього терміну, то їхня дохідність становить 5%, які виплачуються двічі на рік. Якщо ж їх викуповують достроково, дохідність зростає від мінімальних 4,5%, 0,01% упродовж першого року і в середньому 5,2% протягом наступних 4 років і 10 місяців. Процентний дохід з облігацій – це об'єкт федерального прибуткового податку, але власники облігацій звільнені від сплати державного прибуткового податку. Проте федеральний прибутковий податок за облігаціями серії «І» їхній власник може сплачувати на свій розсуд або раз на рік, завдяки зростанню ціни їхнього випуску або тоді, коли перестане ними володіти. Власники облігацій серії I можуть продати свої цінні папери в будь-який час, навіть одразу після придбання, за їхньою поточною вартістю викупу. Власники облігацій серії H мають ті самі права щодо їх продажу за номінальною вартістю. Облігації серії I можна обміняти на облігації серії H із певними податковими перевагами. Втрачені, пошкоджені, вкрадені облігації можуть бути замінені безкоштовно. Існують обмеження на обсяг щорічного придбання облігацій, але ліберальні правила їх придбання, спільне володіння членами сім'ї, дають змогу більшості інвесторів купувати їх стільки, скільки вони можуть собі дозволити. Коментар. Не існує жодного іншого інвестиційного інструменту, який поєднував би перше – Абсолютну гарантію виплати відсотків і погашення основної суми боргу. Друге – право вимагати їх викупу в будь-який час. І третє – гарантію отримання як мінімум 5% дохідності щонайменше протягом 10 років. Власники давніших випусків облігацій серії «І» мають право продовжити строк володіння облігаціями та як результат і далі накопичувати річну виплату за вищими ставками. Можливість відтермінувати виплату пробиткового податку впродовж тривалих періодів володіння облігаціями – це велика перевага. За нашими підрахунками, у типових випадках вона збільшує ефективну чисту дохідність більш ніж на третину. З іншого боку, право продажу облігацій за ціною не нижчою від викупної забезпечує їхнім власникам, які придбали ці цінні папери в період низьких процентних ставок, цілковитий захист від зниження вартості інвестиційного капіталу, від чого, до речі, страждають багато інвесторів. Іншими словами, умови випуску цих облігацій дають змогу інвесторам отримати вигоду в результаті підвищення процентної ставки за рахунок того, що замість облігацій з низьким процентним доходом вони придбають облігації з дуже високим купонним доходом. На нашу думку, унікальні переваги вищадних облігацій з надлишком компенсують їхню нижчу поточну дохідність порівняно з іншими прямими державними облігаціями. Інші види облігацій, які імітує уряд Сполучених Штатів. На фінансовому ринку існує безліч облігацій, емітованих урядом США. Для них властиві різні ставки купона і різні строки погашення. Усі вони цілковито надійні в плані виплати відсотків і погашення номіналу облігацій. Із доходів за цими облігаціями стягується федеральний прибутковий податок, але вони звільнені від державного прибуткового податку. Наприкінці 1971 року річна дохідність облігацій із тривалим терміном погашення понад 10 років становила відсотків середньострокових – від 3 до 5 років, 6,35% і короткострокових 6,3%. У 1970 році чимало старих випусків облігацій інвестор міг придбати з великими знижками. Деякі з них приймаються за номінальною вартістю під час сплати податку на нерухомість. Наприклад, до цієї категорії належали облігації казначейства Сполучених Штатів з дохідністю 3,5% і терміном погашення в 1990 році. Упродовж 1970 року їх продавали за ціною 60% від номінальної, а наприкінці цього ж року вони вже коштували більше 77%. Цікаво також, що в багатьох випадках непрямі облігації США – забезпечили вищу дохідність, ніж прямі облігації з таким самим терміном погашення. Як ми вже зазначили, дохідність за сертифікатами, які випускали під цілковиту гарантію секретаріату Міністерства транспорту Сполучених Штатів Америки, складала 7,5%, що на 1% вище дохідності за прямими облігаціями США зі строком виплати в тому ж 1986 році. Сертифікати фактично випускали від імені компанії Penn Central Transportation Co., а продавали під гарантії міністра юстиції США, який надавав їх від імені держави. У минулому американський уряд випускав чимало подібних непрямих облігацій, за якими проценти і номінальна вартість під час погашення виплачувалися добросовісно і вчасно. Читач може замислитись, навіщо всі ці фокуси – Зокрема, її персональні гарантії міністра транспорту, адже зрештою вони однаково посилюють податкове ярмо американців. Головна причина таких обхідних шляхів полягає в обмеженнях на загальний розмір заборгованості, які були встановлені Конгресом США на обсяги розміщення облігацій уряду. Очевидно, що гарантія уряду не розглядається як борг, неабияка несподівана удача для проникливих інвесторів, Можливо, головним досягненням цієї ситуації стало створення облігацій Housing Authority, еквівалента державної гарантії США і фактично єдиного різновиду облігацій, звільнених від податків. Інший тип гарантованих державою облігацій нещодавно випущені New Community Debentures, які у вересні 1971 року пропонували дохідність у розмірі 7,6% штатні і муніципальні облігації. Власники облігацій, які випускає влада штатів і міст, звільнені від сплати федерального прибуткового податку. Догоди за ними зазвичай не оподатковуються прибутковим податком, що встановлений в штаті, але не скрізь. Це або прямі облігації штату, або їхній підвид, дохідні облігації – виплати за якими залежать від надходжень за користування автомобільними дорогами, мостами, від оренди будівель тощо. Не всі безвідсоткові облігації надійно захищені, що може виправдати їх включення до портфеля пасивним інвесторам. У своєму виборі останній може керуватися рейтингом кожного виду облігацій, який складають агенції – Moody's або Standard Poor's. Один із трьох найвищих рейтингів за обома системами – AAA, AA або A свідчить про достатній рівень безпеки. Дохідність за цими облігаціями варіюється як залежно від їхньої якості, так і від термінів погашення. До того ж, коротші строки погашення забезпечують інвесторам нижчу дохідність. Наприкінці 1971 року випуски муніципальних облігацій з рейтингом AA Standard Poor's та терміном погашення в 20 років давали дохідність у розмірі 5,78%. Типовий приклад – муніципальні облігації Вайнленд штату Нью-Джерсі з рейтинговою оцінкою AA або A та дохідністю лише 3% із терміном погашення в один рік, чия дохідність збільшилась до 5,8% для тих, що мали дату погашення в 1995 або 1996 році. Вищий рівень дохідності забезпечує такий відносно новий фінансовий інструмент, як промислові дохідні облігації, з яких не стягується податок. Для активного інвестора вони можуть становити особливий інтерес. Корпоративні облігації Із доходів за корпоративними облігаціями стягується як федеральний, так і прибутковий податок штату – на початку 1972 року, за інформацією агентства Moody's, корпоративні облігації найвищої якості з рейтинговою оцінкою AAA і терміном погашення 25 років давали дохідність 7,19%. Тоді як довгострокові облігації середньої якості з нижчим рейтингом BAA – 8,23% річних. У кожному класі короткострокові облігації були менш дохідними за довгострокові. Коментар. Розглянуті факти свідчать про те, що середньостатистичний інвестор має кілька варіантів вибору високоякісних облігацій. Інвестори, доходи яких оподатковуються за вищими ставками, безперечно отримують вищу дохідність від високоякісних неоподаткованих облігацій – для інших інвесторів на початку 1972 року були доступні боргові інструменти з різним рівнем дохідності – від 5% для ощадних облігацій до близько 7,5% за першокласними корпоративними облігаціями. Високодохідні облігації Пожертвувавши якість облігації, інвестор може отримати більшу дохідність. Досвід у цій сфері показує, що розважливий інвестор – тримаються осторонь від таких високодохідних облігацій. Якщо в цілому, з за погляду загальної дохідності, вони вигідніші порівняно з іншими першокласними облігаціями, то їхньому власнику доводиться брати на себе надто багато ризиків, починаючи від падіння їхніх ринкових цін і до фактичного дефолту емітента. Справді, низькорейтингові облігації часто бувають доволі привабливим придбанням, але їх успішна експлуатація потребує особливого аналізу і навичок. Настрогу ГРМа щодо вкладення у високотехідні облігації сьогодні можна пом'якшити тим, що в широкому доступі наявні акції взаємних фондів, які розподіляють ризик і аналізують можливості придбання сміттєвих облігацій. Докладніша інформація з цього питання представлена в розділі 6. Зауважимо, що обмеження щодо прямого випуску державних облігацій, встановлені Конгресом США, відкривають перед інвесторами щонайменше два види вигідних можливостей у придбанні державних облігацій. Одна з них пов'язана з випуском облігацій New Housing, звільнених від оподаткування. Друга – нещодавно випущеними облігаціями New Community Debenchers, які підлягають оподаткуванню. Дохідність облігацій New Housing – випущених у липні 1971 року, становило 5,8%. Крім того, вони були звільнені від федерального і штатного податків, тоді як облігації New Community Debentures, які підлягали оподаткуванню, випущені у вересні 1971 року, давали дохідність у розмірі 7,6%. Ці обидва види облігацій були випущені під повну гарантію уряду Сполучених Штатів, що свідчило про їхню безумовну надійність і у порівнянні з простими облігаціями США вони забезпечували значно вищу дохідність. Облігації New Housing і New Community Debentures більше не існує. Облігації New Housing Authority викупило Міністерство житлового будівництва і розвитку місць США. Вони були звільнені від пробиткового податку і не випускалися з 1974 року. Облігації New Community Debentures викупило те саме міністерство, що підкріплено федеральним законом, ухваленим 1968 року. Упродовж 1975 року були випущені зобов'язання на суму 350 мільйонів доларів, але ця програма закінчилася в 1983 році. Ощадні депозити замість облігацій Сьогодні від розміщення своїх коштів на депозитних рахунках комерційного або ощадного банку інвестор може отримати таку саму дохідність, як і від придбання короткострокових висококласних облігацій. Відсоткова ставка за банківськими ощадними рахунками у майбутньому може знизитись, але наразі для індивідуального інвестора вони слугують альтернативою короткостроковим облігаціям. Конвертовані цінні папери. Про цей різновид цінних паперів ми поговоримо в розділі 16. Коливання цін на облігації проаналізовано в розділі 8. Застереження щодо дострокового викупу облігацій їх емітентом. У попередніх виданнях книжки цей аспект придбання облігацій ми розглядали доволі ґрунтовно, адже із ним пов'язана серйозна несправедливість щодо інвестора, яку, однак, мало хто помічає. У типовій ситуації облігації можуть бути викуплені майже одразу після їх випуску, а інвестор одержить невелику премію в розмірі, скажімо, 5% понад ціну випуску. Це означає, що в періоди значного коливання процентних ставок інвестор повинен брати на себе повний тягар їх негативних змін і водночас задовольнятися скромним доходом у сприятливій ситуації. Розглянемо типовий приклад. Облігації компанії American Gas and Electric випущені терміном на 100 років під 5% річних і продані по 101 у 1928 році. Через 4 роки, коли ситуація от-от перерости в паніку, вартість цих якісних облігацій впала до 62,5%, а дохідність зросла до 8%. У 1946 році ситуація кардинально змінилась. Ці облігації могли давати лише 3% річних і 5% випусків повинні були котируватися по 160. Але в той час компанія скоро сталася приміткою про достроковий викуп облігацій і викупила їх приблизно по 106. Примітку про достроковий викуп облігацій за цими контрактами компанія майстерно замаскувала під вислів. Я отримую прибутки, а ви – збитки. Подальшому інституційні учасники фонду «Огоринку», які спеціалізуються на придбанні облігації, відмовилися приймати такі несправедливі умови. Через кілька років більшість довгострокових випусків облігацій із високим купонним доходом уже були захищені від викупу впродовж 10 чи й більше років після випуску. І хоч така умова стримує можливе зростання ціни, але вона справедлива. З практичного погляду ми радимо інвесторові, купуючи довгострокові облігації, жертвувати незначним розміром дохідності задля того, щоб подержати гарантії неможливості викупу облігацій впродовж, скажімо, 20-25 років із дня їх випуску. Так само вигідніше купувати облігації з низькою ставкою купона. Купон за облігацією – це його відсоткова ставка. Облігації з низьким купоном забезпечують на фондовому ринку нижчий від середнього процент прибутку. З дисконтом, а не облігації з високою ставкою купона, ціна яких трохи вища за номінал і які можуть бути викуплені через кілька років. Наприклад, купівля облігації з дисконтом за 63,5% номіналу облігації зі ставкою купона 3,5%, що забезпечує дохідність, 7,85 – надає інвесторові повний захист від небажаних операцій із викупу облігацій. Прямі або неконвертовані привілейовані акції Висловимо загальні спостереження щодо привілейованих акцій. Хороші привілейовані акції справді існують, але існують вони всупереч своїй інвестиційній природі, яка сама по собі погана. Безпека типового власника привілейованих акцій залежить від здатності і можливості компанії виплачувати дивіденди за своїми звичайними акціями. Якщо дивіденди за звичайними акціями не виплачуються, чи існує загроза їх виплаті, то позиція власника привілейованих акцій ненадійна, адже керівники компанії не мають жодних зобов'язань стосовно виплати дивідендів за привілейованими акціями, Якщо не виплачуються дивіденди за звичайними, також середньостатистичний учасник привілейованих акцій не має права на частку доходів компанії поза межами фіксованої ставки дивідендів. Таким чином, власник привілейованих акцій, як власник облігацій чи кредитор, втрачає не лише право вимагати належний йому дохід, а й шанс отримати додатковий дохід, як власник звичайних акцій або партнер. Така вразливість юридичної позиції власників привілейованих акцій найбільше оприявнюється в періоди депресій, лише незначний відсоток випуску всіх привілейованих акцій мають доволі сильні позиції, аби зберегти статус безсумнівної інвестиції в несприятливих обставинах. Досвід нас вчить, що купувати привілейовані акції потрібно тоді, коли ціна на них сильно занижена через вплив тимчасових несприятливих факторів. У такій ситуації вони добре підходять для агресивного інвестора, проте не для пасивного. Іншими словами, їх потрібно купувати, коли угода обіцяє хорошу вигоду, або не купувати взагалі. А тепер розглянемо конвертовані і привілейовані акції, які створюють особливі умови для отримання прибутку. Зазвичай їх не включають до інвестиційного портфеля, який формується на консервативній основі. Варто відзначити й іншу стандартну особливість привілейованих акцій корпоративним покупцям вони забезпечують вигідніший податковий статус порівняно з індивідуальними інвесторами. Корпорації сплачують прибутковий податок у розмірі лише 15% від свого дивідендного прибутку і повну ставку податку на прибуток від їхнього процентного доходу за облігаціями, оскільки з 1972 року відсоткова ставка дорівнює 48%, то зі 100 доларів дивідендів за привілейованими акціями податок становитиме лише 7,2 долара, тоді як зі 100 доларів, отриманих як процентний дохід за облігаціями 48 – 48 доларів. З іншого боку, індивідуальні інвестори сплачують однаковий податок, окрім незначних винятків, як на отримані дивіденди від привілейованих акцій, так і на процентні доходи від облігацій. Таким чином, за чіткою логікою, корпорації повинні купувати всі привілейовані акції інвестиційного класу, натомість індивідуальні інвестори, які сплачують прибутковий податок, мають купувати всі облігації, які не підлягають оподаткуванню. І хоч логіка Грема залишається актуальною, податкові ставки змінились. Корпорації наразі вираховують 70% зі свого дивідендного доходу, а ставка стандартного корпоративного податку становить 35%. Таким чином, корпорація сплачує приблизно 24,5 долара податку зі 100-доларового доходу, отриманого від дивідендів за привілійованими акціями, а податок зі 100 доларів процентного доходу дорівнює 35 доларам. Індивідуальні інвестори сплачують однакову ставку податку як для доходу, отриманого від дивідендів за привілейованими акціями, так і для процентного доходу. Іншими словами, привілейовані акції не надають їм ніяких податкових привілеїв. Інші види цінних паперів Різновиди цінних паперів, які ми вже проаналізували, облігації і привілейовані акції, доволі зрозумілі і відносно прості інструменти інвестування. Власник облігації має право одержувати фіксований відсотковий дохід і через певний термін повернути основну частину боргу. Власник привілейованих акцій має право на отримання фіксованих дивідендів не більше, які повинні виплачуватися до виплати дивідендів за звичайними акціями. Повернення капіталу, інвестованого в привілейовані акції, не передбачене. Дивіденди можуть бути накопичувальні або не Власник акції може мати або не мати право голосу. Названі характеристики – це стандартні умови, які, поза всяким сумнівом, властиві для більшості облігацій і привілейованих акцій. Проте існують незначні відхилення від цих форм. Найвідоміші з них – конвертовані і подібні до них акції, а також дохідні облігації, відсотки за якими виплачуються лише тоді, коли компанія одержує прибуток. Невиплачені відсотки можуть накопичуватися для виплати з майбутніх доходів, але цей період часто обмежений строком до трьох років. Корпораціям варто використовувати дохідні облігації інтенсивніше, ніж вони роблять це зараз. Очевидно, вони уникають цього через невдачі в минулому. Саме дохідні облігації першими почали широко використовувати в процесі реорганізації залізниці – і тому від самого початку вони стали асоціюватися з фінансовою слабкістю і низьким інвестиційним статусом. Але дохідні облігації мали й кілька практичних переваг, особливо порівняно з багатьма привілейованими, конвертованими акціями останніх років. Головна перевага – можливість враховувати відсотки з оподаткованого прибутку компанії – який фактично наполовину скорочує вартість злучених з їхньою допомогою коштів. Можливо, на думку інвестора, такий вид цінних паперів найкращий, якщо він, перше, має безумовне право на отримання процентних виплат, якщо компанії їх заробили, і друге, право на використання інших форм захисту від процедури банкрутства, якщо процент не зароблений або не сплачений. Термін дії прибуткових облігацій» може бути визначений, виходячи з побажань як позичальника, так і кредитора, за умови, які найбільше підходять їм обом. Привілеї конверсії, певна річ, також можуть бути враховані. Те, що фондовий ринок прийняв слабку за своєю суттю форму привілейованих акцій, а Уолл-стріт відмовилася від сильнішого різноводу прибуткових облігацій, чудово ілюструє як фінансовий ринок намагається зберегти традиційні принципи і звички, незважаючи на нові умови, які спонукають його до оновлення. Кожна нова хвиля оптимізму чи песимізму змушує нас забувати історію і перевірені часом принципи, але ми вперто та беззаперечно дотримуємося своїх упереджень і забобонів.